Та вже за мить хтось добряче струснув її за плечі. «Спати треба вночі», – суворо пояснила медсестра, що ненацько з'явилася в кімнаті. Вона була така сама огрядна, як і та, що привозила їжу, з таким самим кам'яним обличчям. Було схоже, що персонал тут добирали за певними фізичними характеристиками. Потім Діану оглянув лікар. Чомусь в голові промайнула думка, що він не зовсім схожий на мудрого фахівця. У нього не було ніяких окулярів, ні сивини на скронях, ні тонких інтелігентних рук. Такий собі звичайний чоловік, тільки в білому халаті. «Залишкові явища пневмонії», – його висновок медсестра одразу ж записала. «Яке сьогодні число? Яка різниця? Відповідайте на моє запитання. Не знаю». Так, задоволено крутнув стетоскопом лікар. А де ви знаходитесь? Не знаю, бо мені не сказали. Можу припустити, що я в лікарні в'язниці. Дуже добре. А як вас звати? Та пішов ти, роздратувалася Діана, і сама не повірила у свою брутальність. Що таке? Заважке для вас запитання? Не образився лікар. Послухайте, зі мною все гаразд. Оглядайте краще мою сусідку. Це вона марить, а не я. І взагалі переведіть мене від неї на ніч. Лікар із розумінням похитав головою. І давно ви відчуваєте тривогу? Що або хто вас лякає? Довіртеся мені. Кажіть, я все зрозумію. Ні, нічого, відповіла Діана. І все ж таки, чого ви боїтеся? Що з божеволею? Зізналася вона. «Розкажіть детальніше». Лікар якось переінакшував її слова, тому вона вирішила мовчати. Діана вже починала шкодувати, що так необережно зізналася. Мар'яна не виходила зі стану повної прострації і була гарним прикладом того, як треба проводити під час розмови. І перед лікарем застовбучили дві мовчазні фігури. Він ще намагався з'ясувати, чи не було в Ланевської думок про самогубство, чи не хотів її хтось бити, чи не переслідував, але нічого не почувши, пішов. Мар'яна стріпнулася, щойно вони залишилися удвох. Дуже добре, красунечко, тримайся у тому ж стилі, і вони дадуть тобі спокій. Діана не витримала. Може, скажеш нарешті, нормальна ти чи божевільна? І взагалі, хто ти така? Я твій порятунок, Поважно відповіла та, послухаєш моїх порад? Будеш захищений від усього бруду, що торкається тебе. А не вислухаєш? З'їдеш з глузду. Діана махнула рукою. Давай, я слухаю. Давай, що ти дурнувата, і слідчі, і охоронці гидуватимуть тобою. Дай зрозуміти, що ти сама швидко помреш і, можливо, тобі дадуть невеличкий термін. Забудеш все, що було раніше, швидше звикнеш до нового життя. І ще я чула, як ти кликала свою донечку. Про неї краще забути в першу чергу. Бо якщо ти повернешся, а я в це мало вірю, вона тебе зненавидить. Ти будеш тавром на її житті. Вони виховують її по-своєму. Діана розплакалася. Як я тобі заздрю, Мар'яно. Ти існуєш у іншому світі, тобі легше роби так, щоб заздрили тобі, порадила та і відвернулася до стіни. А вранці божевільно була вже холодна. Дві санітарки загорнули її в простирадло і винесли. Ланевську знову кудись викликали. Вона з полегшенням простувала коридорами. Упинившись у кабінеті слідчого, Діана не розгубилася після останніх подій можливість поспілкуватися з нормальною людиною її навіть радувала. Капітан виявився дуже чемним та інтелігентним чоловіком. Позаяк Карпо Лексіченко, близький друг вашої родини, він відмовився вести вашу справу з етичних поглядів, пояснив він, коли Діана сіла. Так я розумію, Діану розвеселила думка про наявність у тій конторі етичних поглядів. Я бачу, ви трохи збуджені. На вас подіяла смерть сусідки? Ні. Слідчі пильно подивився на ув'язнено. Лікар вважає вас готовою до справи. Якщо не заперечуєте, почнемо. Діана ствердно кивнула тут можна курити, люб'язно запропонував капітан. Ланевська непевними пальцями піднесла цигарку до губів і легко вдихнула дим. Якась гедота наповнила її горло, але вона не закашляла, заробляла хвилину мовчання. «Я вважаю вас розумною жінкою, що відповідає за свої вчинки», – почав слідчий. «Тому пропоную не гаяти часу, сили та здоров'я і зізнатися в усьому. Гадаю, ви зі мною погодитеся і співпрацюватиме з нами». Діана замислено спостерігала, як збирається попіл на кінчину цигарки. Коли його наросло так багато, що він обірвався та розлетівся по столу, ув'язнена байдуже промовила. «Товариш слідчий, оскільки я не маю гадки, у чому мені треба зізнаватися, то, будь ласка, запитуйте, так ми швидше порозуміємося».